Greziakoko Kiosu artean bilduak ziren milaka errefuxiatuen egorak ondarribitarren kontzientzia pistu du. Emeki emakumen elkarteak arropa bilketa kanpaina bat abiatu zuen eta aurreikuzpen guztiak gain dituzte. Bi kamioi handi arropas betetzea lortu dute. Ostiralaontan bi kamioiak lesotik abiatuko dira. Lau egun beharko dituzte Greziaraino iristeko. Elkartasun karabana hontan Asier Pérez Cárcamo hitzako kazetaria ere bidaiatuko du. E, azkenean elburuazen kamioi bat betetzea, eta betetzen ez batzen ba, beste zerbaitekin hausatu eta tarabialtzea Baina bakargan arropakin e, kamioi trailer eta erdi bete dira Eta ordun ehingo dana da, e, zuk aipatu esun zaporeak elkarte horrekin harremanetan jarrita Beraiek e, janaria banatzeutean, janaria prestatzeute grezian, e, kios irlan Eta ordun ba janariakin e, osatuko da kamioi hori eta berei biarliko saizke caja hokie. Hori da. Zira. Hori da. Kiosen e, adiestaporeakek 2000 otordu banatu izan zituen egun egun bakarrean, baina gero ja expulzioak eta sizienean, ordun Ja, langutxiko daukate. Tardun beraik ari zian aztertzen, sukalde hori bertan utziz e, lana imar da, voluntariagoa daude eta errefusiatuak iristen nahi da zukalde hori hor mantendu, baina gero beste bat e, mugitu peninsulara, beste zukalde e, mugitu aiteken mm -hmm. zukalde bat e, peninsulara mm -hmm. eta hori ikusita ere, emeki harremanetan jarri zan beraikin, eta beste erakunde batzuekin Bazken gauza zen jakitea, e, arabialtzen bialtzen zen arropa banatuko zela eta ondo banatuko zela eta ez, ez geratzea horre ez dakit angar baten edo biltegi baten ba, ez dakit noiz arte ez Eta ardu nahi zenazen, alik eta hobeto bermatu arropa hori ondo iritziko zela eta ondo banatuko zela Aldaketa asko egun dira, ezken egunetan, emeki ba, horretan ibiliaburu leharrit, pizkaterotu egin dira ere E, lan handia, benetan lan handia indute, eta azkenean ikusi da e, albaniatik gertu dagoen e, kanpaleku batera bialita, katxikaz joan nina, deditzen kanpaleku batera bialita, eta segitu aneingo dela, eta gainera e, bertan lanian ari erakunde bat olbidadoz e, gobernuzkan poko erakundeak e, esan du ba, ber, e, hor dauden beharra zentzu dian eta arduan e, biliketan zehart E, lortutako diruakin egingo da behar beharroiek hasetzeko materiala erosi eta orgunan banaketa aliketa eta uberen egitea ez. Nmekki elkarteak egindako arropa bilketa kanpainazkain ondribiko Clink elkarteak haien eskutik antolatutako bi afari solidarioetan bildutako diruaren zati bat grezeko karabanaren gastuetarako bidiratko dituzte guztira hiru mila euro inguru.